Iben Umeri radiallahu anhu, tregonë. Njëher, i dërguar i Allahut a lehi selam, ka loj pra një nësari, i cilë e qërton të vëllane vetë se ishte i turpshë. A të her, i dërguar i Allahut a lehi selam, i thaë, lëratë, se turpi është pjesë e imanit. Trasmeton iman Buhariu. Këto hadithe mundësohen nga gjamian bret.com.